Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'actualitat d'aquest divendres ens porta a centrar l'atenció en l'acte de presentació de la coordinadora local de Solidaritat Catalana, a Tiana, que va tenir lloc ahir dijous. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en titulars. Pre La coordinadora local de Tiana de Solidaritat Catalana per la Independència s'ha presentat a Societat aquest dijous a la Sala Sant Jordi del Casal. Prop d'una quarantena de persones han assistit a l'acte que ha anat a càrrec del coordinador de Solidaritat Catalana Tiana, Ramon Canela, el secretari d'Organització, Josep Maria Viaplana, i el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, Joan Fonollosa. La vintena edició del Festival Estiu Jazz i altres músiques s'acomiada aquest divendres al ritme de l'estil més primigènit del jazz. Gumbo Jazz Band seran els encarregats de tancar aquesta edició amb un concert que evocarà l'autenticitat i diversitat musical del jazz que es feia New Orleans als anys 20. L'agrupació del Partit dels Socialistes de Tiana celebra aquest divendres al vespre una assemblea extraordinària per a elegir el candidat que la secció local proposa per anar a la llista de les eleccions al Parlament de Catalunya. En un intent de recuperar la tradició de la barema a l'època romana, aquest dissabtes es dona el tret de sortida de la primera festa de la vinàlia rústica que tindrà lloc a Deia i a la qual hi assistirà l'associació d'amics de Sant Romà. Després de l'aturada amb motiu de les vacances d'estiu, tots els clubs esportius tianecs s'han posat mans a la feina amb els primers entrenaments. El bascet i el Centre Cultural i Esportiu Tiana ja han jugat aquest dijous els primers amistosos i aquest cap de setmana tenen també tancades altres cites esportives. Per la seva banda, l'associació de futbol sala a la Conreria i el club voleibol Tiana esperaran encara uns dies abans de jugar els primers partits de pretemporada. Diana, primera hora. Notícies.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 entre els assistents ha estat quines són les veritables diferències entre reagrupament i solidaritat catalana. Fonollós ha manifestat que aquestes són gairebé inexistents i ha lamentat que totes dues formacions no vagin finalment de la mà a les pròximes eleccions al Parlament. Què diferència solidaritat catalana de reagrupament? Doncs molt poca cosa. Per desgràcia, molt poca cosa. Jo sóc dels que crec que seria bo que s'arribessin a un acord. Seria bo que plantegessin una candidatura única per tal de que la gent que vulgui votar independència seques no es trobi amb el dilema de dir què faig. Abans, Fonollosa ha manifestat el seu ple convenciment que Catalunya haurà assolit la independència abans de l'any 2020 i ha afirmat que aquesta s'ha d'entendre dins de la Unió Europea. A més, ha simplificat en cinc punts el projecte d'independència que passen per l'ambició, l'oportunitat del moment actual per tirar-la endavant, la consecució d'una economia que defensi els interessos de Catalunya, la identitat i la universalitat. Fonollosa ha fet també un repàs a l'evolució de la defensa de la independència a Catalunya i ha supeditat la seva proclamació a la via democràtica. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat també el coordinador de Solidaritat Catalana per la Independència Tiana, Ramon Canela. Per poder arribar al Parlament de Catalunya i portar allà persones suficients perquè tinguin un poder, perquè puguin un dia de fer una declaració d'independència i el món els tinguin en compte, s'ha d'aconseguir que hi hagi diputats que tinguin aquesta intenció i que ho fagin. El problema d'avui dia és de que els que haurien de fer no ho fan i els que diuen que volen fer-ho doncs no hi ha unes persones, diem-ne, amb un és específic, clar, perquè els puguem votar a tots amb tranquil·litat i dir no, aquests se'ns compliran. La conferència ha estat la i central entorn al qual ha girat aquest acte de presentació de solidaritat catalana, al qual també hi ha assistit el secretari i tresorer d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana. Xus Figueres ha exposat la seva preocupació perquè tots els partits que tenen la independència com a capçalera no sumin esforços. Estem desaprofitant una gran oportunitat, perquè el que estem fent és generar partits que en realitat al cap i a la fi aniran al Parlament amb una representat molt petita i l'únic que han fet s'ha treu de vot en, en els partits que hi ha en el Parlament que són independentistes. El que hem d'intentar amb aquests eh, dos mesos que ens queden justos de cada de les eleccions és aglutinar aquesta força, aquesta massa social, cap a una sola finalitat, que és la independència, però un sol partit. Un total de 250 candidats s'han presentat a les eleccions primàries de Solidaritat Catalana per elaborar les llistes del Parlament. Entre els candidats es troben el coordinador de Solidaritat Catalana, Tiana Ramon Canela i també el secretari d'Organització, Josep Maria Viaplana, que presenta una candidatura integrada per d'altres representants del Baix Maresme i Badalona. Els comicis tindran lloc aquest dissabte. La 20 edició del Festival Estiu Jazz i altres músiques s'acomiada aquest divendres al ritme de l'estil més primigeni del jazz. Gumbo Jazz Band seran els encarregats de tancar aquesta edició amb un concert que abocarà l'autenticitat i diversitat musical del jazz que es feia New Orleans als anys 20. Ho en composicions originals i d'intèrprets consagrats d'aquell moment com Javu Smith, Tiny Parman o Kitori. David Fons és el director de Gumbo Jazz Band. La música que nosaltres fem és la, el primer jazz que va haver-hi i era música popular de l'època, o sigui que la gent eh, ballava, eh, la música estava molt present a la societat civil, a totes les festes, a, totes les, a moltes de les coses que passaven durant la societat i és un, un estil de música molt, molt popular. Gumbo Jazz Band la conformen sis músics de reconegut prestigi en l'àmbit estatal. La banda es va constituir ara fa 12 anys i al llarg de la seva trajectòria ha actuat amb gran èxit arreu de Catalunya i de l'estat espanyol. A Tiana no és la primera vegada que actuen i en conserven un record agradable, tal i com ha explicat el seu director. Nosaltres aquesta ja és la tercera vegada que venim a Tiana i estem molt, molt contents, guardem molt bons records i la gent crec que també eh, les vegades que hem vingut aquí s'ha passat força bé i, i bé, bueno, ha sigut... Eh, el que té molt, molt agradable aquesta música és que és molt... Eh, és molt fàcil connectar amb el públic també i, i guardem molt bon record de, de les visites que han fet aquí a Tiana i esperem que aquesta nit sigui una, una altra d'aquestes batllades. El nom de Gumbo no és casual. Fa referència a un tipus de sopa espessa típica de la ciutat de New Orleans i que es fa amb llavors d'una planta d'origen africà i es condimenta amb ingredients típics de la terra. La denominació Gumbo, doncs, vol simbolitzar la barreja de cultures més diversa que va ser l'origen també de la música jazz i que va donar lloc a un estil fresc, alegre i emotiu. La cita tiana amb l'estil més primigeni del jazz que portarà Gumbo Jazz Band és aquest divendres. A partir de les 10 de la nit, al pati del cas Tiana Primera Hora L'agrupació del Partit dels Socialistes de Tiana celebra aquest divendres al vespre una assemblea extraordinària per elegir el candidat que la secció local proposa per anar a la llista de les eleccions al Parlament de Catalunya. Segons explicat en declaracions a ràdio Tiana, la primera secretaria de l'agrupació, Esther Pujol, des de la Federació del PSC del Barcelonès Nord i també des del PSC Català, es posa en valor el paper de l'agrupació tianenca. Jo diria que aquesta vegada és, és una aposta per part de... Hi ha hagut un convit molt especial per part d'una de... invitació molt especial per part de la Federació a la participació de Tiana, que crec que s'ha d'aprofitar moltíssim i que, a més, implica que des del Partit Socialista Nacional, des de Nicaragua, eh, es valora el paper que està jugant la nostra agrupació en aquests moments en el, en el mapa polític del Barcelonès Nord. Segons ha explicat la primera secretària de l'agrupació del PSC de Tiana, el termini de les agrupacions per presentar els candidats finalitza el pròxim 5 de setembre. Puja ha afegit també que la cursa del PSC cap a les eleccions al Parlament servirà a l'agrupació local per escalfar motors de cara als pròxims comicis municipals altres ens servirà i ens està servint per ser un aperitiu, per ser una prèvia, per escalfar motors de cara a les properes municipals. Pensa que nosaltres ja venim fent un treball de camp aquí Tiana per anar dibuixant i dissenyant el programa electoral municipal, però efectivament estem aprofitant tot lo que siguin les sinèrgies, els inputs, tot lo que estem rebent, tot lo que s'està fent, explicant, etcètera, que ha fet el govern tripartit i justament també ens està ensenyant una mica a quin seria el possible dibuix eh, de Tiana més enllà de la del de que nosaltres ja tenim coneixement, de lo que estem fent i de lo que estem treballant més d'aquests quatre anys a nivell municipal a través dels plens. Caldrà esperar fins aquest vespre per conèixer quin és el candidat que el PSC de Tiana ha posat sobre la taula per formar part de les llistes de les eleccions al Parlament. Mm -hmm. En un intent de recuperar la tradició de la parema a l'època romana, que dissabtes es dona el tret de sortir de la primera festa de la vinàlia rústica que tindrà lloc a Tallà i a la qual hi assistirà l'associació d'amics de Sant Romà. Xavier Galzaran és el president de l'entitat. El que és la vila romana de Sant Romà, a part de dedicar-se també a l'agricultura en general, però sobretot el que es va dedicar molt va ser al vi. I lo que s'ha trobat més són coses dedicades al vi. I per això nosaltres el dia 5, que és diumenge, es fa una fira com d'antipàtica de associacions que han diferents museus, diferents associacions, en la qual estarem allà a l'aire lliure, amb unes carples i nosaltres hi participem en uns plafons sobre Sant Romà que es vorà doncs com era l'època del vil, l'època romana. Els Vinàlia eren festes dels antics romans dedicades a la vinya i en honor a Júpiter i Venus. Es celebraven dues vegades l'any, el 19 d'agost els Vinàlia rústica i els 23 d'abril els Vinàlia urbana. Els Vinàlia rústica rogava la divinitat pel raïm que començava a madurar i coincidia amb el dia que s'iniciava la barema. Em dóna més detalls el president del Consorci, denominació d'origen a l'ella i alcalde d'aquest municipi, Andreu Francisco. La Vinàlia rústica... Era la celebració romana que donava la benvinguda a la barema doncs ara fa més de 2.000 anys. I fem aquesta proposta nova on durant dos dies la gent doncs, podrà assistir a conferències, a visites guiades i a conèixer com vivien les legions romanes, què menjaven... Com es preparava el seu vi, conèixer què s'hi feia en aquesta terra que nosaltres doncs, ocupem ara, ara fa 2.000 anys, doncs crec que pot ser una experiència familiar eh, molt recomanable. L'Associació d'Amics de Sant Romai serà present a la primera festa de la vinàlia rústica a través de la mostra de museus i entitats que acollirà aquest diumenge el Parc Arqueològic Cela Vinària Cat de Tallà. L'entitat iarenca compartirà aquest espai amb el Consorci Turístic de la Denominació d'Origen a l'Illa, l'Oficina de Turisme d'aquest municipi, el Museu de les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat, els Museus Arxius de Vilassa de Dalt i de Premià de Dalt i el Museu de la Nàutica del Mas Nou. Recordem que els actes de la festa vinàlia rústica s'allargaran durant tot el cap de setmana el Parc Arqueològic Cela Binària Cat de Tallà. Aquesta celebració serveix d'avançar-la, la festa de la barema que se celebra des de fa 36 anys a l'ella i que tindrà lloc del 10 al 12 de setembre. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. Badalona ha creat noves zones, 30, nou barris de la ciutat amb l'objectiu de millorar la convivència entre els vehicles de motor, les bicicletes i els vianants. A l'hora de crear aquesta zona s'ha optat per fer petites actuacions que obliguin a la disminució de la velocitat de forma efectiva com, per exemple, elevar els passos de vianants a les entrades de la via o elevar la calçada a la meitat del carrer quan es tracta de vies molt llarques. Els treballadors de pavellons Viada de Mataró han denunciat que porten mig any sense cobrar. El propietari de l'empresa va presentar un expedient de regulació que li ha estat denegat i actualment prop d'una vintena de treballadors estan en permis retribuït. El portaveu dels empleats, Miquel González, ha recordat que fa mesos que estan reclamant cobrar el que els pertoca i, si cal, que els acomiadin per poder cobrar l'atur. El judici s'havia de celebrar el passat 1 de juliol, però es va ajournar fins al 13 de setembre perquè l'advocata de l'empresa i valga un defecte de forma. I un últim apunt, perquè coincidint amb el nou curs escolar, l'Ajuntament de Malgrat de Mar posarà en marxa a partir del pròxim 6 de setembre una nova línia d'autobús que millorarà les comunicacions dins del municipi. El nou servei oferirà 18 expedicions de dilluns a divendres. Mm -hmm.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 Aquests són els últims dies per realitzar les inscripcions pel concurs de paelles, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 11 de setembre, al ja tradicional part del doctor Barraquer, a sota de la Ciutadella i al costat de l'escola Lola Anglada. Teniu de marge fins al proper dilluns 6 de setembre per poder-vos inscriure en aquest tradicional acte que serà a partir de les 11 del matí amb el repartiment d'arròs i llenya. Les inscripcions es poden fer a l'Ajuntament de Tiana en horari d'atenció al públic. Recordem que les places són limitades i que no s'acceptarà cap inscripció fora determinim. A més una vegada realitzada la inscripció, no es podrà modificar el número de persones participants a la paella. Radio Tiana, Notícies, Esports.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 Emilio Martínez, ha donat més detalls al rival. És un equip de tercera, una categoria per sota, i és un amistós que serveix per agafar ritme de competició i per començar a posar en pràctica les jugades noves que fan i, bueno, i anar rodar nos no? Jo penso que serà un partit... És un equip... sèrior vet, un equip que el primer, el primer equip està en copa i llavors serà un equip jove, amb molt ritme, i això s'anirà bé perquè faran córrer, no? I, i, i, bueno, i això servirà molt a nivell físic també. Aquests partits hauran de servir perquè els jugadors agafin el ritme de cara a la competició, però sobretot perquè Martínez pugui copsar el nivell de joc dels tianencs. Recordem que l'actual entrenador del bàsquet, Tiana, s'ha incorporat fa només unes setmanes, ocupant el lloc del tècnic que inicialment havia de posar-se al capdavant de l'equip i que ja havia estat presentat, Manel Padilla. El Centre Cultural i Esportiu Tiana viatja a Granollers per jugar al camp del Ponientes. És la primera vegada que s'enfronta en aquest equip, que juga com els tianencs a segona regional, però en un altre grup. Sentim el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casado. Sé que és un equip que més o menys ha quedat a mitja taula del grup, em que és el sisè. Sé que és un equip més o menys que estarà a la mateixa categoria. I, i bé, bueno, és que els partits de preparació també no t'ho mires molt a veure el tema de d'equip que troba, sinó més o menys que sigui de la teva categoria per més o menys mirar a veure com estan les forces no? d'Igualades i això era important. Casado s'ha ha volgut tancar partits amb rivals del mateix grup a fi de no donar-los l'avantatge de conèixer l'estil de joc de l'equip tianenc abans d'enfrontar-se en el de curs de la Lliga. L'associació de futbol Salà, la Conreria no jugarà el primer amistós fins al pròxim 12 de setembre, quan aprofitarà per fer una presentació dels séniors a femení i masculí. D'altra banda, el club voleibol Tiana ha estat l'última a iniciar la pretemporada. Aquest dijous ha començat els entrenaments i no serà fins més endavant quan comença a dibuixar les línies bàsiques que ha de seguir l'equip de cara al nou curs 2010-2011. També ha donat el tret de sortir als entrenaments el club patinatge Tiana, tot i que el curs esportiu de l'entitat comença al gener. Aquest dijous us han començat les categories A, B, C i Certificat i la setmana vinent en faran la D1 i la D2. Tiana, primera hora. L'entrevista. Jazz Band serà l'encarregada aquesta nit de d'encant la vintena edició de l'estiu jazz i altres músiques de Tiana amb un concert de les melodies de jazz més típiques de Nova Orleans dels anys 20. Una banda que fa honor a una de les especialitats culinàries d'aquella regió dels Estats Units i que des de la seva creació l'any 1998 ha apostat per plesar, va i difondre l'estil més primigeni del jazz. Precisament per conèixer doncs, més ingredients d'aquesta recepta que podrem veure aquesta nit tenim a l'altre costat del telèfon el director de Jumbo Jazz Band, en David Forns. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns una mica d'on prové tot això del jazz i concretament això del, del jazz de Nova Orleans en el qual us inspireu i de manera tàcita, no?, amb aquest homenatge que feu amb, amb el vostre nom. Sí sí, sí, sí, sí, sí. De fet, el nostre nom eh, doncs és un, un, un, un símbol, diguéssim, -sí, perquè la, el gumbo és una és una sopa espesa i una manera de cuinar diguéssim que fa una barreja d'ingredients africans i ingredients que, que provenien de diferents parts del món, que és una mica la barreja de cultures que va donar lloc a l'origen del jazz en aquella època. És a dir, que ha origen multiètnic, d'alguna manera, i que arribi a casa nostra. Ha hagut de passar un llarg viatge fins que persones com vosaltres doncs, arribeu a adoptar aquest estil a casa nostra, no? Sí, sí, sí. sí. Bé, de fet, aquest viatge jo crec que el va, el va iniciar Louis Armstrong, que és el que potser va fer popular aquest estil arreu del món i doncs, a dia d'avui ja es pot parlar de que el jazz ja no és una cosa exclusiva dels, dels americans sinó que és una música que ha arribat a tot arreu del món i que tothom té molts, molts aficionats al arreu del món, no? De fet, vosaltres sou una prova més que evident que, que el jazz també es pot fer i es pot fer de bona qualitat a casa nostra perquè doncs, heu, uh, us heu culminat d'alguna manera com a referents amb... I, i aneu girant, no? No, no aneu a la vostra gira, no? No, no, no, no, no que va. Uh, nosaltres uh, aproximadament uns 12 anys que som una formació estable i a dia d'avui doncs, estem molt contentes de poder seguir... Eh, Tocant per tot arreu, bàsicament per Catalunya, però també estem per l'estat espanyol. Mhm. Mm mm -hmm. Eh, deies que d'alguna manera s'havia obert aquest estil a tots els públics o a un públic més majoritari aquest festival en el que participeu aquesta nit, de fet el Tanqueu, l'Estiu Jazz i altres músiques, doncs té precisament això, no? que és un públic molt divers i que per tant es pot digerir de manera fàcil el vostre estil si no ets un aficionat d'aquells de veritat al jazz? Sí, sí, tant, i tant pensa que eh, la música que nosaltres fem és la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 de fet és un contrast, no?, aquest origen que m'expliques que és així com popular amb la percepció que es té actualment, bé, fa, o si més no, uns anys enrere que el jazz doncs, pertanyia a una élit així entesa en la música però que més enllà d'això doncs semblava que costava entrar-hi, no? Sí, jo crec que és una percepció per això bastant europea eh? perquè el jazz fins als anys 40 era la música popular de, de, de, de tots els americans. Eh, les sales de ball de eh, l'època de Glenn Miller, l'època de, de Benny Goodman, de Duke Ellington, tot això era música de ball, la gent ballava fins i tot a grans masses. Eh, a partir dels anys 40 que va néixer el bebop, com a reacció una miqueta d'aquesta popularització d'aquesta música, que s'hi sí que va haver un, un trencament ja i el jazz es va convertir en una música més de de concert i, i elitista, però sempre s'ha segut, la música de New Orleans o com el swing i tot això s'ha dit present a la música, a la societat americana. I per què vosaltres doncs, decidiu o, o, doncs, o us porteu fins a les influències de Nova Berleans i concretament fins a aquest estil més dels anys 20? Què és el que us va inspirar, és el que us va atraure d'aquest estil? Mm, sobretot la frescura eh, d'aquest estil nostre. És un estil molt, molt viu, molt, molt alegre, molt, molt emotiu, no? Sí. Mm -hmm. I, I a més, doncs, amb una gran energia, un ritme bastant accelerat, que això suposo que implica hores i hores de, de connexió entre els membres de la banda, no? Sí, sí, és així. El que passa és que després de, de tants anys, doncs, realment sembla que estiguem l'un dintre de l'altre. Uh -huh. Ens coneixem molt bé. Amb una mirada ja sabeu que heu d'accelerar el ritme, potser. sí, sí, sí. sí. <laughs> A més, doncs, parlem una miqueta de, de la recepció del públic perquè, doncs bé, estem esperant el concert d'aquesta nit, però sí. suposo que aquest és un dels concerts d'aquells per ballar una miqueta i que el públic pot esperar doncs, passar-s'ho bé, no?, al cap i a la lli. Sí, nosaltres aquesta ja és la tercera vegada que venim aquí, Tiana, mm. i estem molt, molt contents, guardem molt bon record i la gent crec que també les vegades que hem vingut aquí s'ho ha passat força bé i, i bueno, ha sigut... Ah, uh, lo que té molt mol agradable aquesta música és es que és molt és molt fàcil connectar amb con el públic també. Mhm. Uh -huh. I i guardem un molt bon record de, de les visites que hem fet aquí Tiana i esperem que aquesta nit sigui una una altra d'aquestes belles de fet, no sé si l'estiu jazz precisament una, un tipus d'aquestes propostes, doncs que el jazz és el nexe comú, però que després també trobem concerts d'altres estils, es donen doncs, arreu de Catalunya i vosaltres us hi trobeu, o realment doncs, penseu que manquen encara d'aquestes propostes? Sí, manquen una miqueta. Sí, els darrers anys segurament s'han anat obrint nous espais, eh, però crec que, que falta una mica més de la valentia dels programadors i, i, i bueno de, de donar-se a compte que, aquests, que aquestes músiques també poden funcionar molt bé però deies això de la valentia però vosaltres des que vau néixer el 1998 en aquesta trajectòria que ja porteu no us ha anat gens malament és a dir, sort heu tingut o, o bé o talent que és una altra cosa, no? Sí, la veritat és que, que no, no ens podem queixar, durant aquest temps ens hem, hem, hem, hem bellugat molt i uh... El que passa és que bueno, segurament eh, una gran part de, del, del, del que hagi fet que la banda funcioni és que ens hem va molt també per fent de conèixer i hem anat a, hem hagut d'anar una mica trucant portes a, a, a gent però també hem de reconèixer que, que hem trobat gent valent a aquest programa i en alguns festivals molt, molt macos a Catalunya De fet, quan pensem en la figura del músic, ja pensem en una persona molt entregada i, i que fa de la música doncs, una mica una vocació o una manera de, de focalitzar i, i de doncs, distribuir les seves emocions, però quan parlem amb un estil tan identificat i tan personalitzat, doncs suposo que sí que t'ha d'agradar moltíssim, no?, estàs fent sí, sí, sí. jo crec que la música és una, un, un art que has de viure i, i més el jazz no? que, és, que és una música improvisada que és una música on la comunicació entre els, els mateixos músics és molt important i la comunicació amb el públic també pues, no? però això de la improvisació al final és un mite o una realitat pel que fa el jazz? és a dir, no. quan arribeu a aquesta nit atiana, en algun moment terminat us deixareu a emportar i, i anireu improvisant o no? Sí, sí, sí, no es camita es la esencia del jazz. Molt bé, doncs re, nosaltres convidem a tothom que ens estigui escoltant que sàpiga que aquesta nit doncs, hi haurà la clausura, l'últim acte d'aquest Estiu Jazz i altres músiques en aquesta vintena edició, uh, un, uh, un concert com dèiem doncs, molt animat i obert a tots els públics ja heu estat sentint de fons una mica la mostra d'aquest Gombo Jazz Band el que ens oferirà i no hem volgut parlar amb el seu director David Forns, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert moltes gràcies. De bon dia. De bon dia. L'entrevista. L'agenda local. Divendres, música. La vintena edició del cicle Estiu Jazz s'acomiada aquest divendres a ritme de l'estil més primigeni d'aquesta música que portarà Gumbo Jazz Band a la nostra vila. Les cites del casal a partir de les 10 de la nit. Dissabte. Tradicions. L'associació d'Amics de Sant Romà de Tiana participa activament aquest cap de setmanà a la primera festa de la vinàlia rústica de Tallà. Els vinàlia eren festes dels antics romans dedicades a la vinya i en honor a Júpiter i Venus que celebraven dues vegades l'any. Aquestes festes precisament coincideixen amb l'inici de la barema. Els interessats han gaudit d'aquest trit de sortida a la collita d'enguany amb tot un seguit d'activitats que us aproparan al món romà. Poden fer-ho al Parc Arqueològic Cé llabinària de tallar. Festes. L'associació de veïns Montsolís, casc antic i centre recreatiu i cultural de Montgat organitzen aquest dissabte una festa per acomiadar l'estiu. Serà la plaça Sant Joan del municipi a partir de dos quarts de deu de la nit. Hi haurà una botifarrada i discoteca. El preu és de 3 euros.